în și pe pământ, tată, și sfânt. Pentru toți aceia care se gândesc la veșnicia lor, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului I-010, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în curând își va începe meditațiile cu versetul 16 din Evanghelia după Ioan de la capitolul 1. Înainte de aceasta însă, haideți să mai facem o incursiune în țara istorisirilor lui Cristina Roy, respectiv fără Dumnezeu în lume, să vedem ce s-a mai întâmplat cu tinerelul moarți, de la care am avut și încă avem de învățat deosebit de multe și interesante lecții. În lecțiunea trecută am asistat la o scenă foarte mișcătoare și anume... În timp ce studentul acela în teologie îi explica împrejurările prin care Domnul Isus a fost răstignit și chinurile pe care le-a trecut, tânărul moarți a fost atât de mișcat încât a plâns cu durere pentru toate cele ce le auzea. Predicatorul care îi spunea a rămas mișcat și el până la urmă de aceste evenimente și și-a dat seama că de fapt el niciodată nu fusese atât de pătruns și nu căzuse atât de real cele ce le spunea așa cum le-a văzut pe copilul acesta. Atunci, ca să-l îmbărbăteze pe băiat, străinul citi mai departe. După plecarea străinului, Moarț fu apucat de un fel de moleșeală și a dormit adânc. A avut un vis în care îl văzut pe domnul Isus murind pe cruce. El și-a întors fața către Moarț și a spus: Pentru tine, mor. A visat apoi că s-a dus la mormântul gol, și Isus viu a apărut lângă el. A mai văzut în vis pe Iisus cu cenicii săi lundu și rămas bun, după care a început să se urce în văzduh sus, tot mai sus, până ce a fost acoperit de nori. A mai văzut apoi cum Dumnezeu Tatăl deschide poarta și salută pe Fiul Său. Când se trezi, lui morț nu-i venea să crede că totul a fost doar un vis. I-au rămas întipărite în minte trei lucruri. Anume, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, al doilea, Iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului și al treilea, promisiunea că va veni încă o dată. Vai, ce mult l-am îngăiat pe el și cel mai mult dintre toate l-am îngăiat promisiunea aceasta a revenirii Domnului Isus. Din ziua aceea, dorința lui Mare era să învețe a citi. I-a spus și străinul acela că dacă ar ști să citească, i-ar fi lăsat cartea aceea. Și ce groasă era! Tot ce au zis -a el au fost citite numai de pe câteva pagini. O, oh, dacă aș avea și eu asemenea carte și dacă aș ști să citesc, oftăbietul moarți. Numai că sunt prea mare și poate nu m-ar primi la școală și apoi citirea ar putea fi un lucru prea greu pentru mine. Dar pentru că Domnul Iisus m-aude totdeauna, am să-L rog și El mă va ajuta. A îngenunchiat și-a unit mâinile și a privit în sus spre cer, unde s-a urcat El, Domnul Iisus, și s-a rugat în felul următor. O, domnul meu Isus! eu sunt un copil prostuț. Tu mă știi, nu am putut învăța să citesc. La școală nu știu dacă m-ar putea primi că sunt prea mare. De aceea te rog frumos, trimite la mine un om bun care să mă învețe să citesc, pentru ca să aflu și eu totul despre tine. Moarți credea cu toată ființa lui că fiul lui Dumnezeu l-a auzit și că-i a ascultat rugăciune. Era încredințat că va fi ajutat, dar nu știa în ce fel la nume. Credea și pentru asta era foarte fericit. Ah, și eu voi putea cândva să citesc odată noul testament al Domnului Isus. Joi seara, când se întoarse de la pădure, i-a dus neveste pădurarului un coș pentru cloșca cu pui. Aici erau adunate mai multe femei și discutau despre înmormântarea doamnei Brezova. Era pomenicimicul orfan Iosef, care, dacă nu va fi luat în grijă cătorva femei să repască gâștere, va fi nevoit să cerșească. Moarți, cunoscuse pe data și știa și pe băiat. Au locuit în casă cu chirie. Ea fusese o femeie cu vinceasă. Cu vreo zece ani în urmă s-a căsătorit la Bodapesta cu un zidat. După ce bărbatul i-a murit într-un accident, s-a întors cu băiatul ei în satul natal. Aici își câștiga pâinea muncind cu ziua. Așa au trăit în lipsuri și sărăcie. Pe băiat a făcut cum a putut și l-a dat totuși la școală. Lui moarți, micul orfan îi stârni milă. Își zise el, da, acum e orfan și singur la fel cum sunt și eu. Îl vor trimite la cerșit, ori să pască gâștele, va uita astfel tot ce a învățat la școală. Și moarți se gândea în fiecare zi la Iosif, micul orfan. Cu cât se gândea mai mult, cu atât îl cuprindea o milă tot mai mare față de el. Iubiți ascultători, vom vedea în curând în pasajul următor că mila aceasta care l-a cuprins față de un orfan nefericit i-a adus lui mari binecuvântări în viață, dar nu numai în viața aceasta, ci binecuvântări veșnice care îl vor urmări pe toată veșnicia. Cea mai nefericită situația noastră este că nu înțelegem că arătând milă și îndurare, față de cei de lângă noi, de fapt, ne facem nouă înșine cel mai mare bine care ni se poate face. Pentru că prin milă și îndurare arătată de cei de lângă jurul nostru, deschidem poarta vieții noastre ca Domnul Isus Hristos să pătrundă în noi. Pentru că El este mila întruchipată, deoarece din milă față de noi s-a coborât din cer, iar prin milă... Noi îi deschidem literalmente ușa să vină și să ne binecuvinteze. Și pentru că e vorba despre așa ceva, când a fost ultima dată când te-ai interesat de vecinii tăi de mai aproape sau mai departe, de cunoscuții tăi, de rudele tale, de cei care știi că sunt în lipsă? Când te-ai interesat de ei? Când a fost ultima dată când te-ai dus și ai împărțit cu ei ultima ta bucată de pâine? Când a fost ultima dată când ai vizitat niște bătrâni ce și le-ai tăiat lemne pentru foc? Când a fost ultima dată să te duci la le le-ai făcut curățenie, le-ai văruit în casă, le-ai făcut curățenie în curte? Când a fost ultima dată când te-ai îngrijit de cei care sunt handicapați, care sunt paralizați într-un fel sau altul și te-ai dus fie să le citești un cuvânt, fie să le fii de ajutor în casă, fie să le -ai aduci un pahar cu apă? Când a fost ultima dată? Să știi că ori de câte ori ai făcut și faci așa ceva, nu faci altceva decât deschizi Domnului ușa ca să te binecuvinteze pe tine. Binecuvintează, te rugăm, Tată, ceresc, și mesajul care ne vom asculta în următoarele minute, în așa fel încât să înțelegem că prin mila și îndurarea arătată față de aproapele nostru, îți deschidem ție ușa să intri în inimile noastre. Intră și cu această ocazie, fă-ne ființe noi, iar după ce ne-ai făcut ființe noi, ajută-ne să trăim ca și fii ai cerului pentru slavă ta și bucuria noastră. Amin! Iubirea, iubirea, împlinească-și în mine menirea. Menirea iubirii în mine este să o las să se reverse către cei din jurul meu. Însă, pentru a avea ce să se reverse, trebuie mai întâi să fim umpluți cu el. Ajută-ne, Doamne Iisuse, să te primim cât mai de plin în ființele noastre, să ne umpli atât de mult încât să te reverști în jur pe lângă noi, să-i fericești pe toți și cu cât mai mulți vor fi fericiți prin noi, cu atât mai mult și fericirea noastră va spori în noi spre slava și lauda ta și bucuria noastră veșnică. Amin. Apropiindu-ne de textul lecțiunii noastre de astăzi, iubiți ascultători, anunțăm că ne aflăm în versetul 16 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, verset pe care îl citesc, urma de explicațiile care îl însoțesc. Și noi toți am primit din plănetatea lui și har după har. Versetul acesta este scurt. Din acesta înțelegem că Dumnezeu nu este părtinitor, ci El a dat pe Fiul Său ca jertfă răscumpărătoare pentru toți păcătoși, pentru toți urmașii lui Adam. Noi toți am primit, așa spune Ioan aici. Dar tu, dragul meu, ai primit? Adică ai luat și tu ceva din Harul lui Dumnezeu adus prin jertfa Domnului Iisus Hristos care se află din belșug lângă tine? Cineva poate să moară de foame într-o magazie plină cu pâine, dacă nu întinde mâna să ia pâine pentru sine. Domnul Isus, pâinea care s-a coborât din cer, este pentru toți flămânzii după adevăr și viață, dar nu se hrănește cu el decât acela care întinde mâna credinței, adică acela care vine la el și îl primește ca mântuitor personal, în modul cel mai simplu posibil, așa cum citeam și de păstorașul acela moarți. El a crezut din toată inima Lui, în simplitatea Lui, cuvântul Domnului care îi arăta că Domnul i s-a înălțat la cer și că de acolo El ne-a trimis păgăduința sa Duhul Sfânt care este cu noi în fiecare zi. În simplitatea Lui, El și-a împreunat mâinile, a ridicat ochii către cer și a cerut Domnului și tot ce a cerut i-a venit în chip minunat și miraculos, așa cum ne-ar veni și nouă dacă am învățat să cerem de la El și apoi să așteptăm să ne trimită. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Domnul Iisus, cuvântul întrupat, este plinătatea Dumnezeirii, plinătatea harului Lui Dumnezeu, care se revarsă peste toți cei ce se deschid prin credință spre El. Răspunsul la toate slăbiciunile, nestatornicia, abaterile, greutățile credincioșilor săi, ca și toate binecuvântările pe care le primesc ei de la Mântuitorul Isus Hristos, nu sunt decât haruri adăugate de la alte haruri. Fiecare credincios adevărat are parte de acest har a cărui plinătate aici pe pământ este în Hristos. Cât de recunoscători ar trebui să fim noi credincioși Domnului Isus, pentru că putem să luăm oricând din plinătatea binecuvântărilor sale, care este totdeauna la îndemâna noastră. Când simțim că puterea noastră slăbește, să luăm fără întârziere din plinătatea puterii sale. Când dragostea noastră nu este în clocot, să alergăm la plinătatea dragostei sale, ca să fim înflăcărați din nou. Când se clatină pacea noastră, să venim la plinătatea păcii sale și El ne va umple îndată cu pace. Să nu uităm nicio clipă că Domnul Isus este plinătatea oricărui har și să îndrăznim la El căci ne dă cu mână largă și fără mustrare harul de care avem nevoie ca să trăim o viață de biruință și de roadă spre slava Lui și pentru propășirea lucrării Evangheliei pe pământ. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Plinătatea Lui Dumnezeu este al treilea lucru pe care îl dăruiește Domnul sus celor ce L-au primit. Întâi deci dreptul de copil al Lui Dumnezeu, apoi slava celui născut din Dumnezeu și, în al treilea rând, plinătatea lui Dumnezeu. Cum să ne bucurăm de această plinătate a lui Dumnezeu? Dumnezeu o dăruiește, iar noi o primim, privind slava lui. Privirea aceasta înseamnă să te încrezi de plin în lucrarea făcută de Dumnezeu, la care nu mai avem nimic de adăugat și să ne încredem de plin în ceea ce spune El în cuvântul Său. Totul atârnă de predarea noastră în mâna Domnului Isus. Unde este o predare adevărată, acolo este și o umplere adevărată cu plinătatea Lui Dumnezeu. Să nu credem cumva că predarea este moneda cu care cumpărăm plinătatea, ci predarea noastră în mâna Lui este numai mijlocul prin care putem primi totul din partea Lui Dumnezeu. Har după har. Cine s-a predat Domnului Isus primește de la el numai har pentru că El nu mai are și altceva. Prin har El ne-a câștigat mântuirea și prin har El ne-a asigurat-o pentru prezent și pentru tot viitorul. Nu credincioșia, puterea și înțelepciunea noastră ne păstrează mântuirea, ci credincioșia Domnului Isus, puterea, înțelepciunea și dragostea Lui. Noi suntem credincioși datorită harului care curge necurmat din Domnul Isus spre noi. Harul ne ajută să trăim de plin mântuirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, fie binecuvântat numele în veci. Amin. În versetul următor, la versetul 17, citim că Legea a fost dată prin Moise, dar Harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Dacă Domnul Isus este din veșnicii, atunci și Harul este tot din veșnicii.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 Căci înainte de veșnici, Dumnezeu s-a gândit la noi prin Har. Acest Har, însă, a fost descoperit în toată plinătatea și frumusețea la vremea potrivită prin Domnul Isus Hristos. Deci, prin Domnul Isus Hristos, Harul ne-a fost numai descoperit și adus, dar El, cât privește existența Lui, exista dinainte de veșnici. Petru Rezuș, un teolog ortodox, spune în felul următor. Altă revelație divină peste cea a Domnului nostru Isus Hristos și altă mântuire peste cea îndeplinită pe cruce nu pot fi făcute în istorie. Despre realitatea aceasta erau conștienți și sfinții apostoli. Citatul acesta se află în lucrarea intitulată Ortodoxia, numărul 2 din 55, pagina 235. Un alt teolog protestant, pe nume Herman, scrie în felul următor. Singura revelație convingătoare, care produce venerație și încredere, este apariția istorică a lui Isus, este puterea vieții sale interioare. Așadar citim la Ioan 1 17 căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Să luăm seama la citire, iubiți ascultătorii. Legea a fost dată. Omul nu a dorit niciodată legea lui Dumnezeu. Ea a fost dată, așa cum un comandant de arme dă ordine. Legea dată de Dumnezeu nu era potrivită cu firea, cu natura omului căzut și rob al păcatului. Era ca o haină făcută fără măsură. Omul nu putea și nu poate împlini legea dată. Nu are cu ce. Acolo este vorba de iubire. Cum să iubească omul? care nu are inimă pentru iubire. Legea nu se temează pe credință, ci pe fapte. Cine nu împlinește legea se află sub blestem. Legea este bună, dar problema e că omul e rău. Legea a fost alcătuită numai după ce s-a evit accidentul păcatului ca să-i aducă aminte omului cum să trăiască. Sfântul Evanghelist Ioan așează pe Domnul Iisus Hristos alături de cel pe care evreii îl prețuiau mai mult decât pe Ioan Botezătorul, adică alături de Moise. Aceasta o face nu pentru a compara persoanele. Logosul devenit trup, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, nu putea fi comparat cu un om, oricât de mare ar fi fost ocotit el, ci Ioan a făcut lucrul acesta pentru a compara darurile aduse de ei. Moise dăduse lui Israel legea din partea lui Dumnezeu, el însuși nu era legea, el nu era decât un mijlocitor, deci spune cuvântul prin Moise, pe când harul și adevărul n-au fost date prin Isus Hristos, ci au venit prin Isus Hristos. Deci să luăm aminte, legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Deci dat și venit. El, Isus, era harul și adevărul care curge din plinătatea sa. Mai este însă și o altă deosebire. Legea nu înfățișa adevărul în întregimea lui. Ea spunea, așa cum s-a arătat, numai ce cerea Dumnezeu de la om ca să poată trăi. Dar legea nu arăta tot ceea ce este Dumnezeu, nici tot ceea ce este omul. Și nici în privința păcatului, nici în privința celorlalte lucruri, așa cum este adevărul venit prin Hristos. De fapt, și legea și Harul nu sunt decât legăminte. Legământul din tâi, pe care l-a făcut Dumnezeu prin Moise cu poporul Israel, iar al doilea legământ, legământul Harului, l-a făcut Dumnezeu prin Isus Hristos cu omul păcătos. Dumnezeu a făcut acest nou legământ pentru că cel din tâi se arătase cu totul neputincios ca să apropie omul de Dumnezeu. Legământul din a ținut până la Ioan Botezătorul. După aceea, Dumnezeu a început să lucreze față de oameni pe baza Harului arătat, adus, venit prin Domnul Isus Hristos. Dumnezeu stăruiește de multe ori ca să ne arate că în vremea de acum El nu lucrează față de oameni decât prin har, că a terminat desăvârșit cu cerințele legii date prin Moise. Așa cum unui mort nu-i mai poți pretinde nimic, tot așa Dumnezeu nu mai pune în fața celor mântuiți prin har cerințele legii. Ei sunt morți față de lege prin Domnul Isus Hristos, morți față de lege prin însăși legea care a fost dată. Citim la Galatei 2,19 și noi, prin lege, am murit față de lege. Legea, adică vechiul legământ, se baza pe ceea ce putea să facă omul singur pentru mântuirea lui. Pe când Harul, noul legământ, se bazează pe ceea ce a făcut Dumnezeu prin Isus Hristos, pentru mântuirea omului. Între aceste două legamente nu poate fi nicio apropiere, pentru că sunt cu totul deosebite în natura lor. Cine le amestecă în că planul lui Dumnezeu de mântuire se luptă împotriva lui. Dacă omul ar fi putut face ceva pentru mântuirea lui, ținând legea, n-ar mai fi venit Domnul Isus Hristos. Însuși Apostolul Pavel spune. Că cine vrea să împlinească legea, face zadarnică venirea lui Hristos. Or legea, ori Hristos, amândouă la un loc, nu pot să coexiste. Să fim foarte atenți! Duhul legii se poate ascunde ușor în viața noastră de copii ai Harului lui Dumnezeu. O viață trăită după îndemnurile gândurilor noastre, cum credem noi că este bine, înseamnă o viață trăită sub lege. Când ne călăuzim după îndemnurile inimii noastre, suntem sub lege. Pentru că facem ce știm noi, facem noi ceva și atunci nu mai luăm ce face Hristos. Căci inima noastră nu cuprinde decât lege. Când trăim prin puterea noastră, viața pe care ne-o cere Dumnezeu, suntem sub lege. Spunem cu alte cuvinte, n-am nevoie, Doamne Tată, de Fiul Tău, pot să mă descurc eu singur. Atunci când facem un lucru pentru că așa ne place... De asemenea, împlinim o lege, îl respingem pe Hristos și facem ce ne place și ce credem noi. Ori de câte ori viața noastră este motivată de ceea ce este în jurul nostru și nu de ceea ce vine direct de la Dumnezeu, de asemenea suntem lege, de asemenea trăim sub o lege. Încă un lucru, legea nu mulțumea pe niciunul din cei care se leau să o împlinească. În același fel, fiecare dintre cei care astăzi se află sub lege, sub îndrumarea ei, sunt întotdeauna nemulțumiți și triști. Harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. În versetul de mai sus, adevăr, trebuie înțeles în sensul de descoperire perfectă a lui Dumnezeu. Mântuitorul, ca întrupare a adevărului înseamnă întrupare a revelației a descoperirii desăvârșite. El ne aduce cunoștința desăvârșită despre ființa lui Dumnezeu. Aici, Sfântul Evanghelist pronunță pentru prima dată numele Isus Hristos, care nu este altcineva decât Logosul, cuvântul întrupat. Numele Logos, adică cuvânt, de aici încolo nu va mai fi folosit,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 Lucrul principal este că Domnul Isus a venit să ne facă cunoscut pe Dumnezeu ca Tatăl nostru. Da, Mântuitorul Hristos a lucrat ca să ne facă să primim pe Dumnezeu ca Tatăl nostru. A făcut ispășire pentru noi, ne-a dat mântuirea, iertarea păcatelor, ca să ne ajute să ne apropiem de Dumnezeu. Harul adevărului, căci adevărul cunoașterea lui este un har, a venit ca să stabilească relații de familie între Dumnezeu și om. De aceea, în fața cuvântului lui Dumnezeu, noi am înțeles nu numai că putem fi iertați de păcatele noastre prin jertfa Domnului Isus, nu numai că putem să trăim o viață sfântă prin puterea Lui, nu numai că ne așteaptă mari binecuvântări să sincer, ci de asemenea am înțeles și lucrul principal și anume că avem pe Dumnezeu ca Tată al nostru. Dumnezeu, ca Tatăl nostru, se îngrijește de noi în cele mai mici lucruri și în toată vremea, lucru care nu l-a făcut niciodată legea dată de Moise. În Evanghelia după Matei, capitolul 10, versetul cu 30, Domnul Isus ne spune că până și perii din cap, toți ne sunt numărați. Iată până la ce detariu mic s-a angajat Dumnezeu să poarte grija noastră în calitate de copii ai Lui. Cine dintre noi a avut vreodată curiozitatea să-și numere firele de păr căzute din cap? Și totuși, el până și acestea le contabilizează în registrul său, dovedindu-ne prin aceasta o grijă pe care o are față de noi, negăsită nicăieri în universul acesta, slăvit să-i fie numele lui. Și pentru că veni vorba, iubitul meu ascultător, ești și tu un copil al lui Dumnezeu? Dacă nu ești, grăbește-te imediat să devii copila lui Dumnezeu, primindu-l în modul cel mai simplu pe Domnul Isus ca mântuitor și stăpân al vieții tale, iar în după ce vei primi titulatura aceasta de al lui Dumnezeu, află că Domnul Dumnezeu se îngrijește de tine până când contabilizează și firele de păr din capul tău. Cine și-ar putea dori mai mult pe pământul acesta decât să fie sub grija și protecția directă Nemijlocită a lui Dumnezeu din cer Harul și adevărul au venit prin Isus Hristos Ele au venit pentru că erau dinainte de veșnicii Dacă facem parte din trupul lui Hristos Atunci și prin noi, în orice timp și în orice loc Trebuie de asemenea să vină har și adevăr Adică să fie descoperit Dumnezeu felul lui de a fi în ființa noastră pentru că primindu-L pe El, noi devenim la rândul nostru niște conducte prin care Harul Lui, El însuși, se împrăștie și se dă și celorlalți din jurul nostru, curgând prin noi, prin felul nostru de viață și de trăire. Să fim adevăr în toate privințele, să fim adevăr în ascultare, în credință, în iubire și în toată purtarea noastră, așa cum era și Domnul Iisus Hristos, plin de har și adevăr. Trăind în felul acesta, ca adevăr în toate privințele vieții noastre, avem o mare binecuvântare și fericire, că noi ne suntem umpluți cu el, după aceea, marea binecuvântare și fericire se extinde mai mult, căci curgând Harul și adevărul lui prin noi către alții se va întoarce către Dumnezeu cu mulțumire și la adresa noastră care am îngăduit harului lui Dumnezeu să-i umple și pe ei, fericindu-i și pe ei, nu numai acum, ci în veci de veci. Iubiți ascultători cu aceste gânduri minunate, cu dorința arzătoare în inimă, ca fiecare din ascultătorii acestor îndemnuri ale cuvântului lui Dumnezeu să devină conducte prin care harul și adevărul să se răspândească în jurul nostru, anunțăm încheierea programului I-010, care vă vine cu multă bucurie și dăruire din inimă din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Harul lui Dumnezeu și adevărul său! Să ne umple atât de mult încât să se reverse în afara noastră, să inunde și pe alții, ca aceștia, cunoscândul pe Dumnezeu, să se întoarcă către El cu o slavă și cu o laudă, aducându-I bucurie Lui și nouă în vecii vecilor. Amin. și.